anche se il momento non è facile, noi siamo pronti. E dall'11 maggio finalmente potremo riaprire le porte con uno spettacolo che nel 2018 ha incantato Bologna e ha registrato anche sei sold out. Sto parlando di Trascendi e Sali, che vede protagonista Alessandro Bergonzoni con la regia di Riccardo Rodolfi. Alessandro, avere te in questo momento sul nostro palcoscenico ci fa davvero guardare lontano noi non aspettiamo altro che di farci trasportare nel tuo mondo in cui potremo restare in un certo senso ad oltranza Ed è stato bello poter tornare qua oggi così e lanciare questo avvio, ma non solo per un godimento personale, un bisogno istintivo, una necessità. Io non me n'ero mai accorto, io amavo il teatro, ma non era tutta la mia vita. Mi sono accorto comunque e lo dico in questi giorni tediandolo da da quasi un anno che comunque la linfa vitale, la partenza, l'andata e il ritorno, l'onda, l'elettricità, la luce, la frequenza che emana dal pubblico, non c'è libro, non c'è articolo, non c'è, non c'è video, non c'è assolutamente niente di tutto questo. Allora, il poter partire in questo modo mi dà mi dà una possibilità di, di grande carico e di grande eh, vitalità. E poi il fattore lavoratori, perché tutti pensano al concetto dell'attore che può si può permettere, innanzitutto non tutti possono e si possono permettere, ma oggi noi siamo qua io e Riccardo anche per cominciare a parlare dei lavoratori dello spettacolo che possiamo fare ripartire con uno spettacolo non li chiamerei più lavoratori dello spettacolo ma lavoratori che spettacolo punto esclamativo. Mi piace questa idea intesa anche eh, nell'avviamento al al 1 maggio, che è la festa dei lavoratori. Poter avviare questa idea con tutti i problemi che ci sono, perché io mi rendo conto tra i posti eh, vuoti, tra eh, io ho proposto anche a Riccardo, non te l'ho ancora detto di mettere anche i guanti a quelli che entrano. Quindi sentiamo questo rumore plastico delle mani le esatto vattate. Io non so come come funzionerà, per la prima volta anch'io devo devo sentire una novità e quindi devo dire prepariamoci anche a sentire un pubblico diverso, ecco, esatto. non non che magari sarà più più felice di esserci e più scatenato. Vivremo un una nuova esperienza in tutti Però i sensi. Però lo sparpagliamento in parte mi preoccupa. Ecco. Sì, ci siamo, l'idea è abbastanza complicata e vanno ringraziate tante persone. Siamo in un momento in cui per noi come diceva Sandro prima è una necessità, no, tornare. Cioè io credo che da questo momento fondamentalmente dovessi dire la mia, si uscirà solo con la concordia, non con la discordia. La concordia vuol dire ritrovare un rapporto con la città, come diceva l'assessore prima, e con le strutture della città. In più io dico bisogna ritrovare un rapporto col pubblico. Cioè in realtà che cos'è il teatro se non il preoccuparsi degli altri? verosia. Noi senza di voi non faremo niente e vale anche l'opposto. Quindi è un rapporto maieutico quello che noi andiamo a cercare stavolta, realmente come ottenerlo rinunciando a tanta roba, a tanta roba anche da un punto di vista economico. Eh non è non è cosa da poco, devo dire in un momento come questo che ci vede veramente in grandissima sofferenza dalla sofferenza si esce con l'aiuto degli altri. Io di questo ne son sempre stato convinto, può essere che a volte si sia l'oggetto, può essere che a volte si dia, si sia invece quelli che fanno qualcosa. Eh, stavolta io sto proprio cercando questo rapporto con questo teatro, io sono nato qua dentro, cioè di fatto qua ci sono tutta una serie di di padri, ci sono nato qua dentro, poi sono nato con Sandro e quindi in realtà mi gioco la chiave emozionale di di questa cosa. E sono molto curioso di come sarà il rapporto di questa città perché è una cosa che vi diciamo subito ehm io e Sandro ci siamo messi a disposizione, no, cioè cominciamo con queste due settimane. Se però Bologna continuerà ad arrivare, noi continueremo a esserci. Eh, copiamo un'esperienza anglosassone, per cui si parte con una piccola prova se la cosa funziona una lunga permanenza. L'altra cosa a cui tengo molto è è il fatto che io credo che la cultura debba anche cercare quelli che sono delle vecchie situazioni organizzative. Una volta si chiamava biglietto a un costo politico, cosa che noi facciamo. Io non direi che è un costo politico, direi che è un costo sociale nella scelta di fare questi biglietti, che mi mi mi sembra non un gesto, è un gesto dovuto, no? È un gesto contemporaneo, un gesto per cui, ripeto, da questo da questa cosa eh, si uscirà solo con la concordia, con la collaborazione e quindi noi cerchiamo non solo un dato artistico, ma anche un dato di collaborazione con la città.